Свята правда, як те, що стародавні люди, щоб зберегти накопичену мудрість, вкладали її в уста богів. Іванчук нервово пересмикнув плечима і, перебравши не менше складометра сумнівів, озвався. «Випийте, бо повсюду, який вас біс стримує?» «Мішанина!» – дорогу поступою прокладають люди з периферії – він на півцаля відсунувся від Катерини, але руки не видобув з-під стола. «Ви щось сказали?» – нахилилася до мене поперед Іванчука війтиха. «Кажу, трохи холодно!» – Іванчук безпорадно засунувся на кріслі. Я засміявся. «Хто небезпечніший при владі, старий чи молодий?» – він безглузо закліпав. «Якщо вам...» тицьнув я його в груди, «Влада дістанеться через 10 років, то коли ви будете більше зрадіти? Якби це сталося сьогодні чи тоді?» «Тепер я більше буду радіти, але тоді я більше знатиму, що робити». Сказав добре, що хоч чогось ще злякаюся. «Правильно, – грибнув я. Тож за ваше здоров'я. Дай Боже! Закусіть, пане, повсюду. Ось салатик». Дякую, а взагалі рух відбувається знизу і зверху. Це лише тенденція поступу. Спрощувати складне. Іванчук з готовністю знову налив, але якраз встали всі до другого тосту, і ми приїдалися. Стільці проспівали триумфально. Крім мене, ніхто вже, здається, не їв. З вищої компанії повернувся Гривастюк. Катерина встигла відсунути крісло в притул до Гафійчиного, а Іванчук – забрати з-під стола руку. Ще на мигах, пояснюючи Катерині, Омелян видобув зі спідньої кишені конверт. «Розпочати вдома, пане, повсюду. У мене молотом забилося серце. Порядок». Гривастюк побачив, яка неприхована радість охопила мене і подав руку. Я її міцно потиснув. І знову його місія щодо нас закінчилася. Він передав папку гафійці і перейшов до столу, за яким сиділи свиняче рило, молодих з периферії і ще двоє осіб. На цей раз Іванчук провів омеляна зазрістими очима. Пиятика була в розпалі. Катеринин язичок безбожно заплутався в словах. Сміючись, вона тонко повискувала, все важче спиралася на Іванчукове плече. Коли скрипки зацегикали вальс і в протилежному кінці залу звільнили місце для танцюючих, вони на кілька хвилин вийшли на вулицю, і я пересів до гафійки. «Ви танцюєте, Прокопе?» – поцікавилася вона уся в полум'ї від випитого вина. «На жаль, ні, але ти, Гафійко, не скучатимеш. Зараз закланяються з усіх боків. Я зі сторонніми не піду», – заперечила Гафійка, машинально притискуючи до грудей батькову папку. На її обличчі було трішки легкої дівочої печалі. Зі схлепливим сміхом вона запропонувала. «А ви відпийте!» Коли хтось буде кликати, і відшийте його. Добре? Якщо ти цього хочеш. Так, поклавши на стіл папку, вона на секунду закинула руки за голову, поправляючи хустку. Якось випадково зачепила мою ногу своєю і не забрала назад. А в місті танцюють непогано, мало не обнімаються. У селі б таку пару вивели б геть. Та ось скрипки втихли і знову над столами заходили пляшки. «Хили повсюду!» – майже викрикував Іванчук, припровадивши веселу, мов сонце відтиху. Не минулої чверті години, як четверо нас впорали пляшину. Я придивився до гафічного носа і відкрив, що вона роздуває ніздрі точнісінько так само, як Іванчук. Я хотів підігнути ногу, щоб не торкалися гафічиною, але вона наче свинцем була налита. Оглянувшись на завісу над сценою на кобзаря з бандурою та на розмиті сторіччями могили серед степу, я побачив, що кобзар мені сумно підморгує, а хлопчик-поводир глузливо виставив рожевого язика. Раптом щось розпилилося, пересунулося, і перед очима захитався Гривастюк.